parlar per dues com parlar per dos mil, perquè com... és la màgia de la comunicació allò que realment importa és que no són dues persones eh? són dos coloms, volia dir és igual, però, Bé, però sí, igual. dos coloms Escoltem. tu saps el que és agafar un colom i dir-li hola colom, bon dia eh, bellies, eh? Va, va sortint cap fora va Qui no vulgui pols, que no pugi al terrat ni escolti els veïns del carrer Casper, ni el famós Lucutó! Gràcies, gràcies, gràcies, Mala Com diria el nostre admirat, Joan Maria Vax, gràcies, Mala Maules, benvinguts al Xol del Torà. Com estan? Gràcies, Mala Maules. Sí, que més. En nom de la comunitat de veïns, saluda el Josep Maria Bonofante. Gràcies, bravo. Bravo. gràcies, gràcies. Bravo. Bravo. La Generalitat de Palau de Plegamants. Eh? Es fa de gràcia que em diuen allò. Ai, allò del Plegamants. Molt bé, eh? senyores i senyors, eh, la mestressa del ranxo, amb pistoleres incloses, la padrina Josefina. Hola, xat! Ah. Soc la padrina, la llamaven la padrina. El senyor Terracs, que avui... No dirà, esta boca és mía, perquè no pot ni tan sols articular una sola paraula. Bona tarda. Oh, quina gràcia. Era un atac de follia permanent. L'home enajenado. Ell és el iaio Perico. És això, és això, és això, és això, és això jo. Oh, jo, oh, jo... Oh. El millor poeta i cantant de casa seva quan era petit. Ni tan sols ara, perquè l'Alejandra té altres mals de caps. És ell, és ell, l'incomparable Bernardo Cortés Maldonado. Otra edició del Terra, un programa de verdad. i que la pesa el tenim avui a la unitat mòbil i el safraig de so, i tenim, com sempre, a Jordi Pou, que ja ha comprat una Barbie per a la nena que li ha de néixer, precipitant-se una mica, Pugia, eh? perquè si és nen què farem, eh? farem, eh? No, que diu què? Ho sap que és nena. I al seu costat, Hermínia Ibanya, fumant-se un puro que sembla la Sara Montiel que li ha regalat al Jordi Pou, perquè també s'ha precipitat en aquest aspecte, Jordi Pou. Està regalant puros a tothom, eh? Festejant el bateig de la seva nena. És el primer pare que regala puros abans de néixer el seu fill. Molt eh! I a l'enterimat del programa, l'orquestra legendària, l'orquestra d'entre les orquestres, l'orquestra que escolten les altres orquestres, oh. l'aterrat Big Band, el mestre Armero, i les seves melodies. Endavant, mestres! Oh. Eh sí. el Terra, és un programa. És molt bonito ja es puc quedar tot i cosa. Sí, que no las dices, el Señor Tarrasa és que hoy no o oh, oh. No tiene voz, porque a saber lo que se ha puesto en la boca, el señor Garrán no tiene voz y se parece a la Lola Gaos. ¡Ah, no, sí. ¡Azúcar, Bernardo! ¡Azúcar y café! Oye, <risa> ¡Qué tonto que es usted! ¡Azúcar y café! Pues ¡Qué sí. tonto que es usted! ¡Ay! ¡Qué burro! ¡Qué tonto! Bah, bah, ¿Qué pasa? No, que estoy también cantando y no, disfrutando, no, e no, no, no. ¿no? Perdona, perdona, que me engrescao. Soy ¿eh? Me engrescao, ¿eh? Sí, bueno, sí, buenas fiestas. Sí, sí. Me engrescao, me engrescao. Tardencs i tardenques, quan falten exactament menys de 60 hores perquè s'acabi l'any. Quan falten encara 6 dies perquè arribin els Reis d'Orient. I quan falten exactament 6 mesos i un dia per a les vacances d'Estío. Sí! Comencem el millor show del món mundial. El primer show de la ràdio domèstica d'aquesta ciutat i d'aquest país. Des del capdamunt de la ciutat, el xou del Terrat. Benvinguts una vegada més. Avui, senyores i senyors, aquí on ens veuen, tenim intenció de a esquiar. i ho farem ara? Sí, sí, sí, sí. I ho farem... que tenim intenció d'anar a esquiar. Ah, vale, és vale. es que, es que amb la música no t'havia sentit. Que sort de vostè, senyora. No! Bueno, bueno, calla. I ho farem... De què dius? No res, no res. Ah? Eh... I ho farem sense sortir de Barcelona, vostè dirà, com pot ser? Però ho com... el... poden per el... ser? Jo ho dic. Però com ho poden ser? com pot ser? Un moment, no us, no us engrésqueu, per favor. Però què passa avui? Home, esclar, estem començant el programa i ha ja tothom d'aquesta manera. No sortirem de Barcelona perquè, com vostès saben, hi ha una eh, pista d'esquí sense neu de plàstic que s'ha instal·lat a Montjuïc. I per aquest motiu nosaltres hi volem anar. I no només anar-la a veure, sinó que baixarem per la pista d'esquí. Qui, Toni... no, eh? Vostè no. A mi no pensis, eh? No, no, senyora. Ah, ah. Toni, Clapés, Toni Clapés ha agafat la unitat mòbil, se n'hi ha anat i ha marxat acompanyat del Fernández. Vosaltres recordeu un noi que ens ajudava, que es deia Fernández, sí. que, que feia enquestes. Li parlo ja de... de, de què de, en parles? No. Li de... parlo ja de fa 3 o 4 anys. Sí, que és un noi que es dutxava molt. Sí. Doncs avui el Fernández torna a la palestra perquè baixarà des de la pista d'esquí de Montjuïc sense neu. Què em dius? I avui també sabrem les últimes notícies sobre els famosos i la gent de la jet, de la mà del nostre col·laborador dels dijous, el senyor Santi Meifren. Avui hem de sucar pa. Ja saben que Eva Cobo, Eva Cobo, surt, surt avui a la màquina de la verdad. Hola, eh? oh, Eva Cobo. I... Oh! I ja sabeu, ja sabeu quin és el lloc de Barcelona més car per a passar el cap d'any? Aquell que només hi tenen accés la gent que té peles realment? Sí. Tot això i moltes coses més la sabrem, a més, avui. I també tenim cap al final del programa el concurs habitual dels dijous de la mà de Trava Selecció. Ah, perquè maco, ja. Sí, senyor, senyores i senyors, els reis passen per Trava. Trava Selecció, la millor botiga d'electrodomèstics de Barcelona, l'Avinguda de Madrid 38-40 de Barcelona, molt a prop del Camp Nou. Sí, a tocar. Si sentiu tocar, a és uh, el que estem comentant, el concurs de trava. Regalarem avui un Wallman Estéreo a la persona que ens vulgui dir... Atenció, aquesta és la prova d'avui. Ai, ai, ai, que... <laughs> Què és el millor i el pitjor que us ha passat personalment? Ja no de Barcelona, sinó personalment, durant l'any 90-3 que s'acaba. No volem que ens el millor, el pitjor o la crisi. El no, res, res, tot això, res. El Coses... títol del Barça. No. no. Coses personals. No sigueu borros. No, home. No. No, no. no. Eh? Sí, què, pricó? I dos huevos duros. Dos huevos duros. Eh, o sigui que, personalment, eh, traieu allò que porteu dins, truqueu al 4125161 i aquella proposta, aquella vicissitud personal més territorial, aquella bicicleta. Sí, aquella bicicleta personal eh, més terradenca serà premiada amb un Wallman Estéreo de la Mada Trava. Selecció, els reis passen per Trava. I a més, tindrem la música en directe de Manolo Tena abans de que aquesta nit actui a la Sala Celeste. Passarà ah. per aquí al terrat, sí. I també haurem d'aguantar les trapelleries del pixador i el iaio Perico, que sabem del cert que amaguen uns prismàtics eh, per després fer una aventura què a la barana. Fan, què fan, què fan, què Ja ho faran ai, després. Ai, ai, Avui dediquem al programa al senyor Terrat que s'està transformant en l'Ola Gaos. El primer pas és la veu i després serà aquesta cara arrugada com una eh, pança i un cabell tot tirat cap enrere, no, senyora Terrats? Digues sí. Oh, sembla papo. Sembla amb el papo, eh? <laughs> no puc dir res, Sembla l'alve, eh? Ai, ai, mel mar, salida l'escalant, ballos! Ai, sí, sí, sí. que gràcies Per a Au, tots ells, per a tots ells aquells que escolten també el programa, us dediquem al xou del dijous. I què està passant a Barcelona en aquests moments? Toni, eh? què està passant a Barcelona demà? Molt bé, doncs agafeu aquests prismatis, aquests binocles, aquests telescopis, aquests periscopis, aquests lazmadlos, aquests floríndrios, i acompanyeu-me tots a la barana del terrat. ¿Qué está pasando en Barcelona? Uno, dos y tres ¡Muchachos! ¡Vamos a la baranda! ¡Venga! ¡Venga, la luna! ¡Venga, la luna! ¡Y la chica! Normalment arriba aquest moment del programa quan agafem els prismàtics i anem fins a la brana del terrat per veure què està passant. Guaitem des d'aquesta plataforma elevada sobre Barcelona i ens fixem en les cores que veiem, que sabem que passen. Però és l'hora de denunciar... Ai! Senyores i senyors, és l'hora de denunciar que aquests dies de festes o entre festes l'activitat de la ciutat ha quedat sota mínim. O sigui, sí. gairebé s'ha congelat l'activitat de la ciutat. Mitja ciutat de Barcelona fa vacances i l'altra mitja es mora de i de ganes de fer-ne. Això és veritat. Els polítics, regidors i càrrecs públics no els busquis perquè no els trobaràs. Les empreses fan torns de vacances i la meitat dels treballadors són fora i l'altra meitat és a punt de marxar. Els nens són per les cases molestant i fent cartes i cartes i cartes als reis d'Orient. Per, per tant, amb aquests condicionants és impossible fer la secció d'aquesta passant per Barcelona. El que passa és que, com us estem dient, la gent no fa res ni té ganes de fer res. Queda denunciat i ens aclarem en vaga de prismàtics caiguts. I tal dia farà l'any i ja està bé la broma. I apa! Home! Adiós! Eh. Així que torneu-me tots els estris òptics per a mirar des d'aquest allà. no terrar. podem mirar res. No es mira res avui, eh? Solta. Que jo ho creguo. Eh, ja està. Eh? Bé, I, com... no, el, I el safret tot, tot trencat no, que surt l'aigua bueno, per aquí. Bueno, eh? bueno. Anem cap a la taula de càmping i instal·lem-nos al centre mig d'aquest terrat, que és on ens agrada estar nosaltres. Hombre, ja! minuts per dos Vuit <'ho> minuts per dos quarts d'una. De la mà dels pastissers de Barcelona i província tenim aquí al damunt les coses que passen en aquesta ciutat, que són poques, però doncs, bueno, doncs mira que alguna cosa s'ha de dir... Alguna escolta... cosa deu passar, escolta, perquè si no, no, no s'entén. Mm, voleu dir que fa falta tan poca cosa? Eh, nois, Ama. passa tan poca cosa, voleu dir? Doncs sí, sí bueno, la gent passeja. Sí, sí. Ahir no. estava al tot portal de l'Àngel, sí. que no hi cabia ni una agulla. Sí, que va anar una mica seva, vostè? Sí, vam anar a passejar sí. durant un tomb a botigues, no vaig poder veure res. No, no. I feia gràcia perquè cada fanal hi havia una parada de coses. Ah. Amb un fanal hi havia una coral cantant, a, a l'altre un noi amb un gatet d'una flauta, Queda anava fent xerolido... Que era el gatet de Navàs? No, no, perquè aquest mm. tenia pèl. El gatet de Navàs està tot pelat. Sí. En, en una altra hi havia, doncs, una parella, també tocava una guitarreta, saps? A cada fanalet hi havia una coseta. Ah, veus eh, que bé, maco. veus que bé. Eh. Senyores i senyors, els pastissers de Barcelona i província ens acompanyen avui i ens ofereixen la delícia dolça que porta per nom caputxí o borratxo. Ai, ah, que boques, això se't desfà la boca. Una joia de la rebosteria dels pastissers de Barcelona i província que ens ofereixen ara perquè tastem, eh? Si el Piro ens deix... No, no, no, provant jo, moment. Sí, ho veiem que està, per deixar els altres, Eh? Una joia, com us deia, en forma de caputxa de Setmana Santa. Va d'aquí al nom, eh? D'aquí al nom. Eh? I al capdamunt, una capa de xocolata. És una meravella dels pastissers de Barcelona i província que avui ens permetran endolçar una mica més aquest migdia mentre repassem les coses que passen. Com, per exemple, de que eh, ben aviat començarà l'any 94 sí. i, i ja sabem de quin mal haurem de morir en pel que fa a l'augment dels primers augments, vaja, perquè en vindran més, eh, que portaran els transports públics i també correus. Ai. Mare de Déu, ja hi eh, som. Una mica de mal rollo per començar la jornada. Ja la Comissió de Preus de Catalunya ja ha aprovat quines seran les noves tarifes del transport metropolità de Barcelona. No han apujat tot el que demanava l'empresa dels transports metropolitans. Perdoni. Ah. Metropolitans. Sí, però Déu-n'hi-do. La targeta T1, 10 viatges de metro, bus i ferrocarrils de la Generalitat. 625, abans costava 590. Oh. Ja hem passat la barrera psicològica dels les 600 35 uh, uh, uh, pessetes de més sí, I, I dos. dos huevos duros Perfecte, la targeta té dos que ja sabeu són 10 viatges en metro sí, i, i, ferrocarrils. i ferrocarrils No hi ha bus aquí 600, abans costava 560. Oh. ara hi ha ja a la frontereta de les 600 40 peles més molt bé. El bitllet normal puja 5 pessetes i la targeta per a tot el mes valdrà 2.600. Oh. Quan s'implantaran aquestes tarifes, la gent ja amb cara de ràbia a casa, rugant el nas, dient okay. a, a començaments de gener s'implantaran aquestes noves tarifes, concretament el dia 4 de gener. Oh, sí que comencem bé Sí, és com un regal de reis una mica avançat, avançat. que ens porten els Reis d'Orient. En quant a correus, s'apugen els segells una pesseta. Ah. La carta urbana per enviar una carta a Barcelona de punta a punta o dins de la ciutat, sigui on sigui, de 17 a 18 pessetes. I la carta interurbana costarà passarà a costar de 28 a 29 pessetes. Ah, mira. Són les alegries de començament d'any. Mm, moltes gràcies a tots aquells que han decidit eh, a pujar a aquestes tarifes. Un aplaudiment per a ells, molt agraïts. Per nosaltres no calia que ho fessin, però ja ho han però fet. Doncs, gràcies, gràcies, gràcies, de veritat. Gràcies. Bernardo, la canción sí, de las mujeres a la mili. ¡Venga! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Mujeres, mujeres en la mili, para hacer la guerra en la mili, para tirarse por tierra en la mili, para subirse en camión. Ai la mujer del batt maiió, mujer en la mil li comtitola, mujer de en la mili en la mil. Soi no, no. hey, yeah. hey, bien. Gracias. Bé, sí, senyors, el govern de Madrid prepara una llei per tal d'implantar un servei civil especial que serà obligatori per a totes les dones. Ah, no te jo també. Mentre vostè... No, senyor, ja no té edat. Eh? Eh? No sé, ja no té edat. Mentre que els homes podran triar entre fer aquest servei civil o fer el servei militar. El ministre de Defensa no està de, de de fort, no està de fort en que les dones hagin de fer aquest servei obligatori perquè la dona està en desavantatge respecte a l'home a l'hora d'incorporar-se a la feina. Sí, és cert. Pero, pues, de, de tota, tota forma, forma, la Cristina Alberdi, ministra d'Assumses Socials, ah, sí, diu. Sí, ell ja no he cap tornia set al cap. Sí, sí diu és que, que soltera, noia, eh? Eh? Oh, sap qui és súper. És súper. O sapiques o tete me de ministre? Què? L'Antonia Sunción. Ah, doncs mireu que ho podem arreglar. No. Ah. No sé. A l'Antònia Sanción li diuen el saltero de oro. Sí. Curiós, no ten gran i sense nòvies. Bueno, mira, escolta, És ja curios. hi ha gent Sí, sí, sí. Avui dia sí que... Sí, el que no deixa de ser, efectivament, una mica curiós, no? Un home gran ja d'aquesta manera. Esclar, no s'ha vol casar mai. Bueno, fora, escolta. Què vols eh, dir, Ken? No, que dir que dir que... no. La Cristina Alberti eh, no. diu que... Aquest argument és tonto, el del Ministeri de Defensa, no? que diu que les dones estan en desavantatge a l'hora de desincorporar-se a la feina. Diu l'Albert que hi ha moltes dones que no són mares. Això és veritat. I també perquè el fet de tenir un fill és cosa tant del pare com de la mare. Això també és veritat. En definitiva, dones, comenceu a tremolar una miqueta que també caurà sobre vosaltres l'obligació de fer alguna coseta per la pàtria. Ja s'ha acabat d'expedir el novi a l'estació i de dir-li que trobarem molt a, a faltar i quan ve el novi de permís hauríem de parlar perquè jo ja necessito una mica de llibertat. Saps què heu dit? Ah! Sí, s'ha acabat aquesta... Què t'ha passat, què t'ha passat? Bueno, no, no, eh? no, no volia entrar en temes autobiogràfics. Que t'ha passat, Sí, no, bueno, sé que molts homes s'identificaran amb aquest tema el d'estar la sí. l'Emili i pensar què estarà fent la meva nòvia? I no entrem en detall amb el que està fent I la, la nòvia en aquests moments. Què, pericó? I dos huevos duros, xaval! Sí, a mi sí que m'està sí posant duros una altra cosa. Bé, el cas Car, és... Eh? Eh? Bé, no, vull dir... Què et fa, pericó? La paciència. Per tant, ho he dit jo. juvenil, paciència comenceu a tremolar, em proveu-vos un vestidet aixuradet, una cassaqueta i unes botetes, perquè més d'una me canviant el bolso per al feme. Eh? Oh, Déu no, no Dos quarts d'una. Més coses. Vinga. Ja sabeu que tenim un amic, que és el doctor Josep Anton Pujante, aquell sí. home que ha fet l'averès, que va venir aquí al terrat no fa més d'un parell de setmanes a explicar que se n'anava a fer la muntanya més alta d'oceania, la piràmide de Carstens. Sí, sí que ho ha la va La piràmide de Cacen. No es va morir el Cacen, pobre, ja. No, però aquest no, és un altre, el La piràmide de Cacens. Dels Cacens i Cacens Advocats. Sí, els Cacens i Cacens Advocats tenen una piràmide d'oceania envoltada de canguros amb la Rafa l. Carrà, Cangura, i el pujant i esperant que acabi, que acabin els problemes per a poder pujar en aquesta piràmide. Les pluges torrencials, segons ens indica l'Aquencia F, sí. i una espessa boira, eh, en aquests moments fan impossible eh, prendre l'escalada a tots els integrants d'aquesta expedició espanyola. L'objectiu és pujar la piràmide de Hanfellers, de, de Corflex, de 4.884 metres. Oh, és el cim més alt de... 9 Guinea. Josep Anton Pujante, Bernat Clarella i Lluís López. Recorda que va dir que anava amb uns amics. Sí, que no, anava uns amigatxos. Que va també l'Antoni Asuncion, aquí. No. No. Home, ah. per favor, per favor. Eh, diu que fa nou dies que s'espera campament base sense que de moment la situació meteorològica faci possible l'escalada. Des... Ai, pobres, que no s'arrisquin. Des d'aquí el nostre suport i el desig de que les coses puguin anar una mica millor i Pujante pugui completar el seu objectiu, que, com sabem, és aconseguir fer tots els cims més alts del planeta, en el que seria la primera persona espanyola que ho aconsegueix. Per tant... Tota la sort del món la desitgem a l'altra punta de la pilota del món, que és on es troba Josep Anton Pujanté. Ui. Què és ell? Què passa? Ah, no, és aquella que en sopa que solta. Eh? Escolteu, què va passar? I que vaig sentir un pet molt fort al carrer Sant Pau de Ciutat Vella, com com si explotés un camió. Sí, perquè diu que va patar un camió d'aquests de les escombraries. Au, oh, va, què va passar? Digue'm-ho de veritat. Oh, és... oh el nombre de material. Com vols que explot un camió de la brossa? Mira, com aquest, un com aquest. Ah, mira, quina pudor, quina pudor. Veus que estan aquí, posant brossa, brossa, brossa? Atenció, veiem en aquests moments un camió de la brossa que, curiosament... Eh... Ja, oh. Veus? Aquest també potser. Esplota. I per què? Doncs resulta que ahir, efectivament, un membre del servei de recollida d'escombraries de Barcelona va resultar ferit lleument... Ai, pobre! Eh, abans d'ahir va ser això, eh? Com a conseqüència de la deflagració... Que... Uh! Ui, que es va produir en l'interior de la cuba que transporta de la cisterna dels camions de la brigada. Què vol dir, de flagació? Va, va, va fotre un pet allò, una explosió. Ah, una explosió quan recollien la brossa. <risos> ja fa prou sololl, la recollida escombraries, ara imagina't que entreus treus el, el, el, el cap diu Què passa avui ja? Ui, tot. No fent broma perquè aquest home, com us estic dient... Ai, pobre, escolta. Gràcies a Déu, va ser lleu les ferides, però encara hores d'ara l'estan eh, revenint del susto que va patir. Això oh, va passar quan va passar, això, noi? Això va passar a 3 quarts de 2 de la matinada, al carrer Xampau, efectivament. Veus? carrer Sant Pau de Barcelona. Sí? Sí, Què sí. feies per allà? Què feies, Julià? Què feies? Bé, no, estava fent un vol per la nit de Barcelona, la famosa nit de Barcelona, que cada nit ens ho bueno, feia. Julià, Pere, no, Julià. que no m'estic preguntant una cosa. Uh, el carrer Sant Pau, no, Ciutat Vella, va afectar dues, dues fanals, eh, també l'explosió, i va causar lesions a aquest empleat del que us estàvem dit. Es veu que, pel que sembla, pel que sembla, el motiu Perdó, de la... Perdoni, què sembla? Pel que sembla. Sap què sembla, vostè? No, no m'ho digui, no. L'explosió la... va per l'explosió i va venir a causa segons les investigacions sí. perquè jo que van recollir entre totes les bosses d'escombraries un conjunt, una bossa plena d'encenadors e -e abandonats Ho veus? en l'interior d'un contenidor Ho veus? Puc algú que es fa la col·lecció d'ensenadors, jo conec, tinc un amic meu que es diu Lluís González, que es fa la col·lecció d'ensenadors, i en té a casa eh, potser en té mig miler d'ensenadors, eh? Oh. I de vegades m'ho diu, pateixo, perquè si un dia peta-ho petarà tots, i em tot el menjador. Que sí. Potser sí. Algun, algun imbècil, entre cometes, va agafar i va llançar tots els cendrers a la brossa. És clar. allò era el moment en què yeah. les yeah. cobraries van aixecar, van començar a premsar, a apretar... Clar, va allò gas. va patar, tu, oh, hombre, oh. no pot ser. Sí. Perquè, escolta, si tens una cosa d'aquestes, què has de fer, dones? Esclar, home... O n'has de, de trucar al medi de la Generalitat? Sí, no, no, hi ha tota una manera organitzada de recollir coses d'aquestes perilloses, sí. de recollir piles, de recollir escombraries selectives, si la gent pesca que la gent ho fot tot amb una bossa negra i a baix. Ah, i les piles saps què? Sí. Què, pericó? I ja no Que pesadeta avui, que eh? Que sí. Saps què faig amb les piles? Què? hi ha una botiga, sí. que, hi, que hi ha una capsa i les poses allà. Molt bé. Saps? Perfecte. Doncs, de en tot cas, gent. nosaltres, com a senyal de solidaritat i de record i de desig de millora per aquest amic de del Servei de Recollida d'Escombraries de Barcelona, sí. li fem arribar tot una plàtera dels pastissers de Barcelona i província plena, plena de borratxos de caputxins, de xocolata, que avui els pastissers ens estan fent provar. Tots Veus? els que ens donaven per nosaltres, els tornem a embolicar tots. Els no, embolicar, no, no, no teníem de mossegats, eh? Trec el mossegat i l'embolico, eh? Noteu els mossegats. L'emboliqui, el i enviem-ho, si és tan amable, a la recollida d'escombraries i que li facin arribar amb aquest home, que suposo hores d'ara es deu estar recuperant, a casa seva. Passen quatre minuts de dos quarts d'una. Més coses. Las divertidas mañanas de la radio Desde tu emisora, amiga Sí, amigos, se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y con la Navidad se acercan las fiestas Y con las fiestas Saps aquests locutors que riuen sí, tant? Fes, Estic fent un locutor que riu. Em ah, pensava que t'havies tocat. Un, no, un locutor que riu i que no sap que el Nadal hi ha arribat. Sí, yo, bueno. Y luego el fin de año. Y luego también, sí, amiguitos. Som un locutor de Barrio Sesamó. Ah. Aquest ha de ser un xoc, com Déu mana, un xoc per persones adultes. I per això tenim a l'escenari d'actuacions una musiqueta preparada. Tot a punt? Sí? sí. Vinga, diez, doncs... Diez, diez. 3 man deep soul sisters oh. vamos a <laughs> All night long, your soul sister, the sugar, oh, oh always been with you, man, it's my time that took my hand on, I want to show you, but I can't stand the floor, keep on giving it to me. Hello, how are you? ¡Ay, oh, qué alegría que me da! ¿Cuántos días y menos? Ah, oh, ah, la... ¡Cuánto y tiempo! Te ¿Qué tal? ¿Cómo estás en la fiesta, eh? Claro, ¿cómo estás trabajando tanto? Es que he oído las, los ruidos de la música, eh. Sí. Oído, voy a subir al terreno hace un poco lo que pie, pues están cantando estos... Vamos a tomar un té aquí, nena. Vamos sí. Explíqueme cómo te he gozado. Pues mira, está todo... ¡No! no... Ah. Eh... eh, eh Bota, jo so aquí amb un joc que... que... que ho viso a No, avui no. Va mai que venia aquí al Ah, sí? Doncs no, eh? eh aquí no on ha vingut. On, on, on, on, on, on, on... per les golfes. Tardes soc Jordi Estadilla i vaig a llançar-me ràpidament des del terreny. En l'any, dos, La música en directe del Sam en div. Gràcies, gràcies, gràcies. Un aplaudiment per ell, Sapa. Després d'una pausa, rebem el nostre bon amic, Santi mai freènem de comentar moltes històries del món dels famosos i dels no tan famosos que es pensen que són famosos. No em facin dir què, vol dir, però... Però no, ni què vol dir. No m'ho faci dir. després d'una pausa. Fins ara mateix. El show del terrat. A Market Pails, a año también. Vístase de Navidad en Market Pails. Celebre estas fiestas con el calor delante, la napa, en notebook, las mejores prendas en piel para regalar o regalarse. Porque en Market Pails la Navidad llega con los mejores precios en trencas, parcas, abrigos, complementos y, además, regalos por cada compra y la mejor financiación en peletería. A Kendaval, también. Market Page, el gran centro de la piel en San Feliu de Llobregat, abierto a mediodía incluso festivos.